دا هر قسم اسلامی کے سٹو دمیلاوی دو پتا یاد ساتی ایوب اسلامی کے سٹ مرکز دقی سخوانی بازار شاہ تا پی خور خار بسم اللہ الرحمن الرحيم یا ایوہ الذین آمنوا اوہو بلکود وحلت لکن بیم درنام اللہ ویتلا علیکم فیر محل سید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید دی صورت مقصد تفسیر ذ حل حرمت ان دې سورته کې بیان کړي رب دا هغه شی چې حلال دي او دا هغه شی چې کوم حرام دي نو کې سورته سره مناسبه نو ختم شد او شرف به شي په تصرف د دې سورته کې وایي چې هر کلمه ز سرې بنسټ نيشته نو دا هغه تصرفوري تاسو ali دوی هغه ټول نظر نه یاست حل حرمت کوي یامت کی صورت ختم ش پر استح معاشرے لدی صورت کې دا ته م بیانې چې تل معاشره کې جن کې حلال شي نه او خي او حرام نه اجتناب وکي یامت کی صورتونه بیاشی پردیشر صورت کې رد کې دیشر کې پھیری اغه افعال کې مشکین وکول یامت صورت کې د منازقان او د هند پرېت بیان فيه چاغې فساد د معاشري کېږي نو دې صورت کې داغې پرېت بیانې فساد په اله حرمت کېږی چاغې هل حرمت هم د ځان نه جوړ کړې ده نو دا صورت په تفصیل د بیان ده اله حرمت کې ده څلور مسلې بیانې یو دا چې حرام أغلي چې الله حرام کړی دی نخره چې کوم حرام کړل دی هغه تمنه دي کیږي دا حرام منقسم کوي په ډېر قسمه سره یو حرام لتعظیم البوقان چې دا ځای کې الله فیر اچولې انبيار مسلالم را ګری دی مرکز توحید دی یو ځل عزت احترام کوي دا یې کم ځای نه چې الله پونج رشوي دي نو دا و تعظیم او تکریم کوي او ماخذ دې عمر آیات غیر محل لساید نشئی نحلال کن کی افکار لرا یعنی افکار اللہ حلال کو احد حرام کے کیو آجی دے حج نیتو تڑی نپا افکار حرام شا دا حرام دو وجلو دے فیل نشا دا رنگے پر بیت اللہ کے فلا تحلو شعائر اللہ دا رنگے اکن رہینا خدای پنم دی نو اگے کی تصرف نکوئی اگئی کے بیدے بھی مکوئی او دا اگئی عزت احترام او ساتئی بل اغدی ذاتی اللہ حرام کردی دو اجد و نقصاننا انما الخمرو والمیصرو والازلام رجس من عمال الشیطان یو دذکرونا لکا شراب شو دو امدر فیلنا لکا میصر شو در حاجت معلوم امور لکه ازلام شو ازلام جمد زلین ده کله چې د لای کا په پیش موږ اور خبرات هغه سره در تختې وړې وړې یو باندي لیکلیو چوکا دغه باندي لیکلیو چې مکاوا درې می تختې خالیوا هغه به ټټوي کې وای چې لوبې شونول وره کار چې دا غړاو چوکا وره کار میکیزم چه دا براوت چه مکاوان ویالا تار بینکی گئی واپس کئی گم چه خالی براوت یا بیاواشو دیتاوئی ازلام ازلام جون و ظالم در دادی مشیقینو بیلی طریقے دارنگے اوخ بایلال کر ہم پا باز تاقصر بلی کریو درے سے پا باز پینزی سے پا باز لسی سے پا باز یوی سا ناغا شرک او یو ته په دې سره غستا چرچا ته په باندې وکړو نو هغه بد لري یو چرچا په ته په باندې وکړو نو بل سې یو دې چرچا په ته په باندې وکړو یو یې څنګه هغه یو دا معلومون کړه دا پالت دواچوم خسنې واچوم نو کار کی نو قران وای په ته په کار ده امام شاهدي رحمت الله علیه مکیتا اگر او خلق سفو سکر دے حدیث سمانا دا مکی نتیورا فیو اکناتی ها فرید ای مارغان خل جالو تی امام شعبیر احمد اللہ علیہ مانا اکرا لا تتیرو بها <لا> بدفاری بیننی سی خلق پیدا سنگ مانا <لا> دا <لا> امام شعبیر احمد اللہ علیہ تا سم اطلب اقلی دے ویموکت دا حدیث دا مطلب اقلی دے چه ما خام یا غرمہ جالی که ما غیر ناستی نمی کڑوی ازار ماک دا عربو دا قاعده دا قاعده یا غیب به بار مږه یا یا لکه یا قطه نو مرغای ته وای شي یاغه وخی طرف ته ولا ورا کار میکی او چې ګر سره ته ولا وکال میکی اسلام می مغاینه سوغری مړی ته سپاتلا زمونږ په پرتانه چې کاغرا هی په بلای ناری وای نه نا خو د خیر د خیر ینه کاغه په او ایدا ځان کې راځي ادا ځو ترنګړي پوري غاڼه وي ده خیرناري وو ده خیرناري وو ده زپاته دا به نیرې مشکینو هغه شید چې شیطان په دې طریقے دن نکړی پلان پلان کې وراشي ترنګړي مشکینو هغه افعال شیطان دن نکړی دي په بل رنګ سره شيخه دې رنګولول ورکوړي قران دامن کې دارنګي حرمه علیکم سیدالبره ما دمتم حرمه تاس باندې دوچ خاص ونسوې ده څو پوي چی په حرام کې دال تعظیم د فعل او ګر ابي ولا تدخلوا سيدا وانتم حرم اموې نه کار کې حرام کې دال تعظیم د کله کې سره ځان ته خپل لیکن نه خې کومه کې ځان په فرض دا داد په اړه عزت خلکو او حفاظت خل ځان داینګ یو سره پلار روانه د ګفې پوری جایزه لیکن د مشران مفخض لې د پاره تعظیم دا کاو ورو داینګ یو سره خبر ای کنگ لیکن جماعت که غلشی دی پار دا اللہ دا تازین چه دا قواه کون دا تود مبنا پا دب ادب اصل او جرد دی چه سری که اداب دا حرمات اللہی آکم آل سیزو نو چه اللہ حرام کری دی حدیث کرا دی اللہ دیو غیر چی دی دیو جنف دا فواحش منکری دی چیز او خواه زاد دابد یونی دانگی غیرتی سرے چی احنو آغا بی حیاء کار خبره حیاء خبره نه عدب دا نکی داد آغا غیرت تقاضا کئی بی عدب تنها نخدرہ داشت بد بلکہ آتش درہما افاق ازد مولانا روم گلی بی عدب زان قل نرطبہ کرے بلکہ او عالم کی خور کرے رے. دا آغا دابد نه او بنا دا حر بدعات دا عارف څه د تحریمات الله مطلب د ادب در پر عزت چې غواې یو شی بنکړي چې دا دی ادب وکړي دا موضوع دا ده چې بندیان چې کوم شی بندي حرامي مغه غلط دی چې غلط دی مداوی غلطه ته غلطي وایي حلال دی تحریمات و عبادت داغی غلطی تا غلطی ہوا ای او تحریمات اللہ بعد زورا لگو پا دی صورت کی امخ ایک ذکر تحریمات اللہ بعد دو شرک جڑ دا شیپ و مونگ باندے باباگانو بن کردے پلانی بن کردے او اس کے دی یا تصرف کو نغمالا ٹکر را کئی تحریمات اللہ بعد دو دے جڑ دے جاگا ٹکر را شرک تصرف د دینا پیدا کیا. دا شن نابندم دا دا نه پرسکار دا دا فلانی پرسکار نکوم ذکر دا جرد شرک تصرف دے دیو جنہی دا مخی دکر کر ذکر چی شرک ایسا رف بانده سورت نسا ختم شو نوحل لک لکم بایمت اللہ نامی راڑت چه خدایت کم روحا کری دی نتاسی اولی ناروحا کوئی دا او سیرہ دا او دا حام دے او دا پونگا بندی دا او دا درگاہ دے دیو جن حلت لکم دا تحریمات اللہ باد اور دا پا پختنوں کی دی فلانے دا خانہ دا، فلانے شیخنہ دے فلانے دا سرے، فلانے دا سرے اور دا قرآن کی ذکر گئی اول او حلت لکم بحیمت اللہ نام روا نتاسه اوله پردان باندې لکه ما ویلو چې کله ماګه پیدا شو ښه کټه دسکوره ګډوره ماګه به لا لا کنه د یادې خځې نوکری لکه که خځې اخرى نو د به زمونه راړي نو الله او چې نن ټولې کوي لکه تاسو ګډې نه ترصروف غن ان چې ګډه دا ګړه به دي کی پیدا کی دارنگی تحریمات و لبات داپ و پختنوں کی زیادتی ناوی و دیگی نو داگی جوڑا با آغ خز جنلی کی مکی دیئی شوئی تو آغ خز پاکتا رواچو چه لول مکی شوڑا نو دیلول بکی گی نو تاس خدل تصرف ہوئی دارنگی ناوی چه راشی جوڑا نکودشی نو حلق کو لگو رکی که جنائی و راوکنو جنائی کی گی نو تاس جنائی لتصرف د طور شیذونه ته تحریمات له عبادت او تحریمات ال عبادت جړدل دي د شرک په تصرف دی او جن قران دا ذکر کوي وحلت لكم وحيمتنا الله دنګرو اګړی دي نو ته په کې داسې کې داضل روا ده داضل ناروا ده اذین د دیو لا تخرموا طیبات ما حلل الله لكم ما حراموي باکا چلا روا کری دی دا پای پا مونگی دی دا پای نوکو دا پا دا کنوکو اوحل لکم سید البحر اروادی تاصلہ کارز دریاب بابا خاک دے پچے نارا نو دا غد لان دی جال بنا گردے ازر جیسے خاک دے دریاب پا غارا انو آلتا مئیو ما تا پوزکو میں اولیل کوئی توبا جلتا چردے جالی کلیشو حضرت جی صاحب کا باقی یعنی مرحبا کی نو مر کرے دا وی یو کی زیارت دی درگاہ نو تل بابا وټه کر را کی بابا نو سن را کی دانګی تحریمات ورو بعد څه سره کی ما جال اللہ من بحیرتین یو غوابه اوخبا پاي شو د ډېرو کړو چا نظر دی نکوز داشو دمون کلو، نو اب آوامن لطکا راکی نیا ویداغ سی پری خدا داغیر تون اوپای بای دل اگر دید بای دارگی اوخ بانده چو سداگیری بای کولا آوگی که با کامیاب شو، صود بن باشو، فایده بای اوکلا وی چا نظر ده نو صاحبه بای پری خدا دانگی اوخنا چلسوخی با اولگی ده انو اراب دیوکی برکت چا نظر ده پی نو ابای حام پ نو پو تحریمات العباد کی مرادی نظر درہو مسلہ ان نظر للہ وحدہ نظر عبادت تین ذکر پدیع کدبان دے کئی چے رب خوشحالشی نظر کار وصل کی نظر عباد مطلب دا دے نظر للہ چے زمان رب مانا خوشحالشی سنگی بدن دا اللہ پنوم لگوم سجدہ ورتکوم دعاو رتکوم نو دعنگی معلوم دا غلی قربانوم چل اللہ الله شی دعنگی قرآن کی بزاد ذکر کئی جعل اللہ القابط البیتر حرام قیامل للناس پدیر سبسرکی چی نظر عبادت تے اداللہ رضا نو دعنگی دا اللہ دا خوشالول و رفارہ دا غز آئی نو لقدیس او کئی چیزا ما رب ما نا خوش آلیسید زی جمعات کی غلق کئینام چیزا ما رب ما نا خوش آلیسید او زما زین تا اللہ مرغلل لی قرآن و سنت اغردائی دار اینگی زر پا دیدائی که بیدہ بینکم چی او سرد استاز موکی ٹرٹر کئینا واسل دم آو چی خبری دا دا غبی دا چی آغا بیان کئی تم عرمی اټل تر کې د ننل مطلب دا چې الله رضاي شي فقهاء کرام په دې باب کې بیان ذکر کړی او دا غشي بای بند کړی دا فقاله کې کبا چار راضي او خلق هغه ته ګډان لال کی مذاغشه حرام دي زکه دو دوه نه یو میل مر آگئے او غلق گڑ پی سو رکے اللہ علی خلق راجہ مکے نو دیتا ہوئی زیافت ملمسیح اس لن بازی مجبوری پا دے فکر پوئیی او عزت ایو دے تعظیم علویت وقی مطلب نہیں او مطلب دائی چیر فلانی تے گڑان اللل شیری ایو مطلب وذی دغه په تنو جوړ گئی ا په ګډانه لال کی pisanalal ki مددای مطلب وغهي دا اني مېرمه ده بار ناراضی هغه تکړه pisanalal ki نو مطلب د دې دغه عزت ته تعظیم او عزت کے فرق ده لکه سجده کې فرق ده یو سجده ده د کفر ا یو سارے بندت سجده تعظیم یو سړی بنده سجده کوي د لپاره تعظیم نو فقاهه وي ګناه کبیره او کسجده دی عبادت شی، دی عقیدهی تی زمان نفر نقصان مالک دی دی نو دیتا اوی سجده دی عبادت او کس دی ادبار باندی سجده کی دا زمان مشر دی الوی نو دیتا اوی سجده و تعظیم دا کفر ندی دا کبیر گنا دی یعنی کبارن ادی لکا قتل زناشر او کنی تی دی ای چی زمان نو اقید سره مشرک شنی کائمات شن نکه موسیکان چې بابان سجدې کوي نو هغه سجدہ په دې تی چې بابا خوشاله شي مال نه نقصان راکړي او دغه راز کې زمایا فن نقصان دي دیو جنا چې کم پاتاب پا په درشل سجدې کوي نو هغه سجدہ د عبادت آی عبادت ته غیر ولا کفر دي او کومه سجدې چې باچان د کې دا نه وې ته په فقاو سجدې تعظیم وي سجدې د شکم له ویل راځي نو سجدې تعظیم دانگي کومه غفه چې بادشاہن ته وشي پدینت چې بادشاہ لغه هنور کومني سوخري او اسه هم غور لکه څنګه حجاج کوي چې موږ په مینا کې زبح کو د الله عبادت لپاره تورات تخلو کو نو کوي او زیه چور دوی دا الله حکم بنم هغه به کړم مزه <k »,ümüz kuh> کې فرق ده من مراغ او غټه ګډان pisanه لال شو هغه ته نه لګ شي اوخري دا او نو غې خل نو خلک یوخري دې ته وایي ضیافت دا فقاو جائز کړې لږ ګډان نار که من مالی شروع کړې او غې لیکن دا احترام کوم چې هغه رسول غلي دې مجلسه چې هغه مطلب یې دی دې معزز ګణం چه دس ارده مجلس تراغلی دی نو کده نو نو خلق بے اخری نو دی ازت ته ده نظر چه ده داس کی زمانه نقصان دی نو فقعاتی کم ذکر کئی نو آقا مسرد نظر ذکر کئی چه ده در داس نقصان دی دانا چه ده قواه خری لیکر رب العزت قواه خنو خری من مان نظر کوا گر دانی بابا قواه خنو خری من دعوه پنون نظر کوا نوอัลتکه دا مونږ ورغه لوټی وی غوړک خوراک مطلبنی او دلته کې چې کوم معزز ده زړه عزت احترامي قران کې نظر له غیر الله نه کړي ده دغه سپیزه سروه مسره نظر غیر الله ادا شو کئ و ما قهل له غیر الله به ما قره کيم داله شو دلته امرا او بیا دیم ذکر کئ الله استل سلام علیکم او ندی برابر پلیتو پاک دا څلور مسلې دي او د دې صورت کې دا بیا به ذکر کړي یو مسله دا چې الله تکرم شې حلال کړي هغه حلال وګڼي دا موي چې ماته ټکرا نو نقصان راکړي او الله تکرم حرام کړی نو حرام وګڼي تحریمات العباد غلط او تحریمات الله درست تحریمات ولې بات غلط دي ماغه اوخري اوکي چي دا دې شير وایي روشي کته سن له تنه کوي نو شير مو ثابت شي دویو دې تحریمات ولې بات کې شه نه نظر له غیر الله حرام شه زکه نظر له غیر الله کې د عبادت ته غیر عبادت ته غیر کې او شه ناغفال هغه شی حرام شه خدمت دې داري تحریمات الربا کہ مطلب دای چې متصرف دي غیر د الله نه بل د غشی نو ای د دې شی استعمال کدو قوم د بل متصرف دی غو نقصان راکې دی دیو جن تحریمات الربا کہ غشی حلال دی وې کا د بابا اونره خلقونه نکړل د ټکر راکې نو غپره کا دا لږه د بابا نو څه نیچے دوستي نو مساله ده لدېګه بشر ته دي چې نو ملک د ځاني پدې کې مخالفت نه چې بابات یې شی پيش نو قبل سره نه شي و جذابا چې د هغه شی کې ملکیت شرته امره کوم مالک یې نه نو دوی و جنا د مالک د متن نه دی اوته غلافې جندۍ چې نو د مالک د متن نه دی نو چنه نه دی نو ته حرام شهلی یو زم دا چې په نظر د غیر الله او اواز د غیر الله او شه د غیر الله په حرام شه نو دا حرام ده د دوه وجنه یو قضې دی وجنه چې دا الله نه سيواز بل چانو پيوش او چې دا الله نه سيواز بل چانو مو شي نو شی حرام شي دین حرام دي وجنه دی یا دا د ملکیت اغا مړی له ورکه اور مڑے مالیکی نے کم نظر کې خلکو خري انه فقهاء غيته حرام نو یې غيته سخت وایي در مختار کې لیکلي ده باب اللقیق مخ کې وعلم ان ممان من الشم و زيت و نهي عن الازراي الاولياء تقربن لهم فصحت وحرام دا فقهاء صحت لفظ ذکر کې صحت اغه تو چه داغی حل پی صورت نرازی او پاغی که حرمت مضبوط نهوتی لذات نه او حرام داغی شرع دا عطف تفسیری ده داغ دیوی داغ فیل حرام شو دیو حرام شو داغ غلاف جنده ورکن داغ حرام شو داغ شیع حرام شو داغ گرد پیسو حرام شو نظر د غیر الله کی وشي د دې دری یو سره نظر کئ کله ما بیمار جوړ شو نو زو د بابا گډورم او ګډ د مېرمه مو تعین کړي چې دا گرد گرد او ز دې پچا په مسله پوهک نو په د باندې گډیشته او ګر نه حرامي په مارو هرڅ شيشته باندې په ماروسته دا یو سړی نظر وک او نظر متعین نو نظر مبہم یوته کلهما بیمار جوړ شو نظر بل څه په ورته زبر ګډ ورکم زبر چر ورکم دې تنه درې مبہم وای معاین نه ده دی. زه د بیمار جوړ شو او چا په مسله پوه ته چې باید دا چې تنه ورګه دا فارام ده اته توبه وکړه حرام شه ته نو مقر نو حرمت سره څه کیږي دایو صورت ویم صورت د شیع متعیل کد چه دا گل دا چه ری دا کورچ اسخیو لار دی دا بار کم ما بیمار جور شا من دا بار کم بابا پنو نو دا پی اتفاق داره دی ذکر شیع متعین دی او دا متعین شی که دی اتمان دا فیل شا دا یلال که پوخی که یا منجور که اتمان دا فیل که جهو دا گرد چې چه دوار که منجاورتا یا چرگی وار یا لوا پراتهی وار نو دا په اتفاق تو علماء و حرام ده امت کی رائس از دنی چیز درواه ہوئی زکر شیع متعینو اعتمان دفیلو شم صورت شیع متعین ده اعتمان دفیل نده شوه شوه کار پی پرن ده دا چرگ بور کم کدما بیمار جوڑ شبابالا دا گر بور کم بیمار جوڑ شب او چه چه دی پوکو چه نظر خود غیر در لان حرام ده اوز ده مقرار کرده چه داس خیده نو دیکه نو قول دی اکثر علماء وی چې ده توبه وکی در غشنه آرامیگی در غشنه آرامیگی زکر توبه وکلا اول هل کرده دنه منجورله ور کرده دنه باباته رسول دنه اتمام دفع نده خدا قول بیدلیل اده بعضی خلقوی جواز خدا بیدلیل اده دا حضرت شعب برعزیز او دا حضرت صاحب قول داره چرا حرام ده و دیک دیشی کی حرمت راغل اده او کنا نو حرمت پده که منسوسی ره چه تاوی چه دا گر بار کون نو پده لغز سر دیشی حرام شا نو حرمت که منسوسی را غیف متعین نو خو حرمت پکنه را تا او چی شیم اتاری نو نو حرمت پکر نو حرمت پدے کی منسوسی راگئے چی دا گر بور دا پیس بور دا چک بور کم نو دیکھ حرمت دن نشر او چی حرمت دن نشر او تتو باو خی نو دا کم آیا کی ذکر تیری کی غشی حلالی گی حرمت خوبنس آگئے شا عبدالعزیز تصیر ذکر اگر حرمت درو سرائت کر بنس پدے کی حرمت منسوسی راگئے او چه توعی جا رواکی پنیت سرنده اکم دیلی کنی جاو سیدی خود تاوی انتی تعلقون نو طلاق پای کس طرایتو کن او دی توبو کی نو طلاق بوافز شی بیوتار سزا چکو وافز کو نو دا قوی دی امتابق قرآن دی کم خلق چه داوی توبو کی چه برواشی نروع کی نو ارکل چه دی حرام شم او صوت شو انو ماسلہ داغا تصرف پا حرامو کی حرام دے او داغا گرد پی سو کے تصرف نشی کولی تا نیس پیتا چو نشی نیس بلتا ارکو نشی داغے کار دارے جاگت جوندے کن ولوکنن اخاکی کی یا داغا سی پردی کو سڈنگر منگر اکلی اکلی اکلی اکلی ارکو نشی کولی لکا حرمت پائی که سرائی تو دا مسئلہ د خلق و ذین تا کم اپنیزی وجہ دا چه ما تفسیر غلط کئی ما اوہ اللہ قشی تنوئی احلال پلغت عربو کے آواز تاوئی او آواز چکی نو پا ذات نکی پا لفظ کی قل تو یا زہد سمانا ما دا لفظ ہوئی یا زہد دا نتی ذات دارنگی سمیت و زیدن نو زید نشه آریدی زید او گفتنرہ جی سمیت و زیدن زید ذات زید زید راگے سمیت و قول زیدن ما دے زید خبر آریدی قول تیلے لفظ ایک قول تراغے دارنگی سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما و د دے پیغمبر قول حل تا قول حضر قیمان جیسی زکر ذات چیلے آقا غقت نرازی غقت چی رازی وعوارد رازی اصوات رازی زوات نرازی سمیتو زیدن داما نا خو ندا چی زیدن ما غفت اصوات رازی دارنگ احلال آواز تا نو آواز پا زواتو نکی گی پا الفاظو کی گی احلل تو بالحلال ما چگر کرا چی امیاش آغادا یمی لفظ بی احلل تبللل دمانه ما ذبح کل اسم می احلل حاج چې وکړه حاجی په دا لفظ چې معنا کوي ما او غیر اللایبه هغه چې ذبح شي نو دا معنا دا تحریف دی شاد رضوی دوه له معنا زوبه هنيشته بیا دې زمين ذبيحه راځي کې مضبوطه ما ته اما عبارت ته د مذبوحه نه وای ما عبارت ته لفظ نه نو نو ته تعریفه یو د ما معنا د زبحه وکړه او د له معنا د مذبوح وکړه ادبی ذمیر دی زبحه ترایي کړه سراسر تاریخ دی اوپر قران کې اصل مانا دا ما ها کلمه چې आवाज وشو به په دې کلمه له غیر بیان دی ما اوهلا به غیر الله حرام ده هغه کلمه چې आवाज شو پاګې باندې چې هغه کلمه سو د زبااده شیواد الله نه आवाज شو چې دا یو پره چې دا د بابا ده هغه ګوندې نو ګوندې حرام شو هغه ګوندې نو اله وا پراته نو هغه حرام شو دغه دا مطلبونه چې زبانه به غلا پراته زبانه کېږي نو هغه لاليږي د په او قام علال شوی دیو جن فقای کرام په دې کې زیات تفصيل کوي د فرض وضاحت بعض خلک د فقاو په متر نه پويږي او باقی مفسرین چې کوم معنا کړا که ماز بیا نو دا غي دی او جز معنا کړا کله کله مفسر د مطلق یو فرض ذکر کوي د عام یو فرض ذکر کوي مشکینو چې आवाज وکړو نو دا اواز د مشرکینو با قلب و زبح چې چه زبح اکولا بسم الله. دا اکثر ہو چې چه با کوله اکولا نو آغی بسم الله دو جنہ مفسرینو زبح ماناو آغستا دا نا چه دا خاک مانای دا زبح بلکہ اگئی مصداق دا ماوہ اللہ راو آغستا تفسیر کیب بالمصداق المفصلين التي ما هو إلا ما أنا كريدا ديته اي تفسير بالمصداع التفسير بالفرد دا يو فردو نوعا فرد ذكرتا تيو فردو تيبوخ دي زباكي دي غير اللعن بيغستان الدوين بغير دي اللعن بيغستان وقرآن متلق تبوخ دي زباكي واخرى و تبوخ دي غير زباكي واخرى دوالا حرام فى قالوا تتاة طالوا دا واږو کو چې دا د بابادي کور په کور او دا د بابادي مآوي کې فرمایت فرمات دا یو پړل څل دا یې غا چېلې چې تا په आवाजو ته حرام شه قرآن کې دا مسله غذا ذکر کې ددايا بقره مايده کې اغلغ حرام دي او سورته نام کې دي اغشې حرام دي मतलब <متلب> د دا داوی چې دا کلمه د شرک ده سره مشرک شه خدای په طلاقه شو چې کړه دوی چې دا د بابا منستره ده دوی مشرک شو خدای په طلاقه شو هغه شی حرام شو ضرورت نه نام کې راځي یونس کې راځي ناد کې راځي حق کې راځي هغه راځي چې دا شی حرام ده او سورت یې اج کې کی تفصیل کیږي چې دا شی غل دي وروځي سورت یې دغشے ولدی او فقها پر تفصیل کرے نظر معنا روح المانی گیم جلد 7 سینتیس شارمت گیم جلد 850 یا مکتوبات تحریر مجدد درین دفتر یصل ویر فی توازیزیا درید صفہ ادونی ال بحر ارشاد التعریبین شلم صفا ما بد منه لسم صفا عالمگری جلی اول یوصل یوصفا ارشاد مناسق دم دو ملارقاری دو سوات دیر عزیزی شپاک سوال لس او لتفسیر احمدی اغرد جا غوائی ان البقرة المنظورة للولیاء اکرام فتاوه عزیزی ها صلور صلو اختمه صفحه که شا عبدالعزیز تحقیق کرده رد و تفسیر احمدی دی فتاوه عزیزی ها دری در شمه صفحه اگر رد کرده چرا قول غلط ته او تحقیق کرده میتا مسائل واو یا فتاوه رشیدی یو صلطه دارنگی فتاوه رشیدی ها مولانا رشید احمد گنگوی صلور صلو یو کری کرده یا در منجور نشیخ اسطل حرام دی زکاق و نظر دی نتا حرام اخلی ادار انگی در مختار کی ذکی چه ناظر اگرچه دخلائی نمک وقت زبا کیاد کی نشیخ حرام دی او ناظر کافر کر دی لپن نظر سرا و یکفر الناظر و ان زکرا زکرا اسم الله وقت النظر در مختار کتاب زبایہ کی ذکر کر کنازر په ځواب کې هغه ګر پېښال علي الله ور په وي الله اکبر سره نه حلالېږي بسم الله محلل نه ده مزکيره محلل او مزکي کې فرق ده محلل دې ته وي چې شي په حلاليږي هم مزکي دې ته وي چې شي نو بسم الله محلل نه ده مزکيره سبا ته په اسويانه بسم الله واه نا غرواش اگر جائز نه انا رو بسم الله محلل نه دا کتاب بسم الله و شی بحلال کی بلک بسم الله مذکیر شی پاکی سبا ته په سپی باندې بسم الله و نغه لال شه پیښو باندې منګټ ونه وای نغه لال شه دو جن دره مفتار کتاب زبای کی ذکر کئ ویکفر الناظر وان ذكر اسم الله وقت النظر صراط المستقیم کی امام نی تیمان یوصل پنجشتمه کی تفسیر کرے کتابدار العلوم دیوبند صفحہ یوصل او سوال نمبر 202 سو جدا شی حرام دے منجاور نہ اوستر نہ رواجی سنن موقتدیات یوصل اوپن مدارج سالکین درے ثوابین چلے خطیب بغدادی پر کفایئے کې یہ اصل پینزا اتیا کیا گا حدیث راوڑے دے چی سلمان نا روایت دے چی تا دا روایت تا پیغمبر نسنگ کے چی دا مجھ پوجی اللہ یو سر جہنم تارتاو کرے او او دا او سر جہنم تارتا ترے او نو حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ نو حدیث پیان کوا چی دو تن اپرے او درگاہ تیر شن او من جاورانو بے او سر نپرے خودو سوکولی که درگای که بیشه نگردو ری فقالو لی احده ما قرد نمجاوران یو تنتوی چی شیخ اگردو لبابا تقرد دپارا فقال ما اجدو شیان قالو قرد ولو ذو بابا ما سر سنیشتی نو اگوی مچ اگردو نو اگلی آس دازه که مچونی سوی اگر بابا نظر فما تا فدخرن نار چی مرش نو اللہ جہنم تارداؤتو چته په نظر د غیر کړه <تصفح> پلار مزی دا په بابا په سی وغوردی دا په فلانی وغوردی اوبدم تهې قرب قال ما کنتو اتقرب دون الله الاشیان نو غدم وی زو د خلای نه سیوا دبر ته نه لټوم تقرب مز دې کېدل دل په اړه چې د ما حاجت سرتي لکه صورت زبر کې راځي ما نه پلوم الا یقربونا ال الله الا موږ د دې بندګینې کو مګر موږ فړایت نه دی کای دا موږ شي تقرب کای یعنی داشه دلا ور کوم چې زما سوال په الله او زما کار قسم کی ان الله ای ور ته مچو قالمان کنتو اتقربو دون الله شیان نیم زو ته د خدای څخه واده بلچه تقرب و دوم نه بلجای به زګل ناغای پر خپل আপন جو وقته الله جنته بوته دا اگه مسنه دا احمقین دا عدیس راضی مجمل بحار کے راضی تذکره طلب رار پیر بابا وائی چه سرے کافر شو غا امرتو بائنتون چه دا منس د بابا چه دا دا دا بابا چرد دے دا بابا لوع دا دا بابا چلے دے دا دا دا بابا غلاف دے نو پیر بابا وائی غا امرتو بائنتون خضا پتلاقشوا سرائی کافر او غضب اطلاق اشوا داری کی الرحمن صفحہ پینزا ہویا اخلاص و تفاثیر یوصل نحن حقیقی تفسیر کرے اور مواحب الرحمن کے تفسیر کرے جباز ملیان پدیمہ سنن پوئی نظم البیان دو سل اختمہ صفحہ حقیقی تفسیر داری کی بیان و قرآن دیم جلد دیمہ دیکٹولو بشمارو علماؤو چقی والی بھی چدا شئی حرام دے. او خلق ازی ساتینی خوری یا ولسمہ خوری کور کے دا تری او سن احساس بابا من اٹو باکن کچ درچ ریکلی تر آدم ار کور کے نظر ار کور کے ولسمہ دس کور خالی نو او داغی وجنا او داغی وجنا زمان بای مناظره چه شغروشو ده ده ملک مولیان لاغلیو بسه بشمارو پسهونو باندهو نو آر کول پینزاو عشبک ملمانه کریو کرا گو رایو لسمی بندگی نو آر کول بند کریو پودیس دو داندارانو پودیس و سراغو او نو ده کلی خلق طول خوشالو چرا ننبای پڑی عطوبو با پیوکتیو وړ کلب ولادي خلکو غویا لاله آ غوې به سالمه پور دور وو څنګه شوریا او داړو ډو په کې دی او دا نظر نیاز بکیدا ا دې کلی کې مازرات بکته ما غی ته نې زم راځینم دا د مصیبت واخله دا شور واخله ما یوازې تا تاسو ما شرم لګینل او درېره دې پس او مناظرہ داندارو مخک داندارانو مخکی د مشران تیار ده په غیر کې هغه مليانو د ستونو او نظر د غیر الله حرام دي دا ییږي د بابا رحمت کول حرام دي او به اس مومیناتو کو داندار ته چې د توای کیو ګنټه بدانه شي چې موږ ووځو ما تاوی میدا چارو مخ اوس پخین ویني یو ګنټه ونکه ما کني ما ګنټه او څلول کړه چې او مخک لړ او دا خلق در زیاد جمع و مخلوقات تقرائی مای داستاسو دا مولیان و دسختون میلی تان دارمخی مناظرہ وکرا بیل زائی کی ما کتابونه خیر دا د دا خلقو خویادو ڈایو کری یا دکلی غشای بار آغا سر پادی مولیان بیشتر چانا پڑھن پاتیو چانا پڑھکی پاتیو پادی شوکی مذیگر وقت دا کل کل کی توری کناستم هزما درو مشینو مشینو مندعایوا مقامک در مغلی وابا در بار ده لو اختر ته تا پاتې تا در پایوه یو سربا خاندار یو دوتا راستا ملک تشالار و منجور تا ذکار ده و منجور ما تا بابا تاوی چدا در مغلی وابا منق ده ورکتر سربا و سایوا ده اکی اغیر یوجے تن راہ ل قربانی بابا قربانی نہ خرسے بے خرصوں آرو کہ ماں پشپارو سوبے میں خرسا کجو پر سالوں کم سالیق پیندکم سالیق می پای نخت می دا اور بے چوتے چھو سر دا سربو ماں پشپارو کرس کروا ا زمانہ دا چھوا دور سین من یوارو پیند پوامن کنو ہوا کہ اگوڑے در پای دیر سروا قات راغلے گوڑے نہ پیدا کینم آولے سر دین پای وسیو لا قاہ دا زمانه کې نو بابا د ښه 300 روپے په 300 روپے کې رسخه خرڅ شي نه ونوغه زیات نه زیات قیمت ته واله 300 روپے اوکه یا 50 بیا دو په شوم کې له خرڅ د دوه سربشتې ما غا سره ته مې دا فارامغله دغه قرباني نه کیږي چې چانه په جندم پاو بابا و ما چانه پټکړی لږه ما په لر را په ډپر ته فارامغله هغه سره خواله لاره چې بابا پټکړی لړته ما ته به منځاور راغې مما سره شریعت ته مېخه وته حلال شي تا حرام وي کافر شي مې بن حلال تا را موي کافر کیږي دا حرام تا لالوې نوم کافر کیږي زه جمعه ته بوت نه خلک راغې مېغان اذ اخرت مانا چې اپیرشن یره یو می سری یو لکه اګور حلال تا وي داگه جماعت امامو خسره و محمدی صف اگر آگه ما تاوی تا دیسخایتا سویر لی ما اماما دیسخایتا خراوی لی دی جسن خرا حرامل انداز دا ادا فسا حرامل مدیتا قرآن وی ما او ایل دا غیر اللہ اگر قلش داگر کلی مامان را جمعشو ما اس خطان زیو بختم تا علال تا رامی لی دی ما اماما حرام و تا دا بابا با نظر دیکھنے دیو تھے منفر میں قران ہوتا حرام ہوئی اکری مہمان کلی شو رتا ملیاں را ہوئی تے چار چار پیرن سروں ملیاں را ہستے آئے ہوئے جو بندے آ نور متبرہ ہستاں ما تے تا دی حرام علاوہ تا رام ملی مہما اور تس پائی جی خرانہ فائدہ ایو نہیں میں قران ورتا وی فقه کیو خوایا؟ ما شامی ورطا وی بحر رایق علمگیری ورطا وی طول و فقه ورطا ارام وی لکه وی قرآن و کتاب ده فقه ورطا ما فقه کیم ورطا پیر بابا ورته وی مولیان کدوشو منجاورانو کرده ده تر مردان و دی ملکونو که سم مولیان تیو خبره که که او ابی پی راشو ده اراد و تارام وی کوي ملک تباکی پینزش خلق راغه په کې واته سو همديانو د پیراغه یو لوی مونادرې شو. دې ګړه باندې شو. زمما د روم ماشینو نه انګان ال تديري توږي کې نو انګان به ماشین تراتله. نو سره واقف زبو بازار فلم یو دی عراق په پد نومه یو لای اچولل ما سکه وې په چندګو کنه. ما ستا خلاف دي ګونه نه دی توغه زمونګم دشمني پندتان مون ته وای چې دا منډا ګوري زمونګم دشمن و ما که تاسو نو کوی مې مونګم چندا کو ما یو ته وګورلوس ما زباسو وګورل دا چنده او شي په دې ملک ديګونه باندې شو مېخه په کاله لکه مطلب تو خا راځه اما ته بده خلکو چې دنیا دار ته پرې ما بس دا په دما ان یو ما ته بدی ما ګره او نه ما ګره ما زده نه شو ما قران او کو حديث میوخو چه کوم خیال دي دې متبر خلق دې من کا غله موليان شو جوات سره نو <Sanye> اخیر مناظرہ ختم شوه حدید پیوئی چه دادے چه سوئی دا اشتیاجی دا مخلوقات تو په پا دیلارو بیل شو بیا امولیان پا دیشو او فیصلہ وکړه چې دے بند دول گواڑی لارائی تانگی پی آوکی لارائی نوی تانگی پی بند کئی چې دے دل تنر آجی او بائیکارٹ پر سرو کئی کلی پنچویر تا بدو تقریر بکو دی کلی ترال تقریر ہو کچه بائیکارٹ تا رسر تولی د او څوک ته سلام واچو نو داس دې لکه چې ماکه کې مشروبت کې دي اچابای چې زاسه زاده لکه چې خانه کا په ولر سره کلام کوم ام ما زه تاسو مو کوي غوې ذل افتاله ما جواب پیدا اشپارس مله پیدا تم نش په لکه ټانګيره باندې بند وي او سیکل مې قصدنه چلو مې پیر جذور مستری کېګم کله کله بداوتی شل سره ډیر سره پیټه وبدمنه غري او جوړ شو د نظر غیر ملانه دا چې کته راځم کې نو دمل پیران موليان ځکه پیران اصل دی موليان د غي جنټان دي او حاکمان دغی تابې نو حاکمان پیران موليان دا ټول وي شي نو وای چې خپل انداز مصیبت باندې واو اډایو له وګو په دې ملکه قران زکه ټول صورت په دې مسله ذکر کړی نظر دغه لا باتن دي زه تاسو غواړم چې ستا کوه ویل سم په خیدنه وقاني وي نه یاره دوره کا په کونو ځانست یاد شي د ملک د نا ایسانه د لا نه داو چې خبروله په دې طریقې او اودم منجاورانو وغه نظر بل سمي سو درې بزرگول रुपای براتولې دي پنځه کيو سوم راتل ديږي دې مسلې قرآن دور ورته اوددي صورت د اشارات په بل طریقه ذکر کوي دا مسله ډیره ګران ده حديث کرا را دي چې متبيع د سنت له الله رسول شهیدان اوجر کوي فلوا اجر معت شهیدين حديث کې را دي د متبيع د سنت رسول شهیدان اوجر دي محدثین وي داولې زکه و شهید یو زلم دي په کې مُتَبیل سنت سرزلان دی ارو دی پاغه مرگی ارو دی پاغه فتوئی ارو مرگی دیو جن را حدیث مان دا دا فلو اجر میا ته شهیدین چاچ سنت جن دی نو الله غلا با اجر رسول شهیدان دا ری معنا دا دی اوره دا مرگی ارو د مرگی ارو د مصیبت او د وای کاټی اوس اره وای بابا زغه ته ته زمان اوستاز او خداید باقی سر فیلی هم مونسر نیزدی یا اپیر هم که ملابنه اراغه نو آغا سخوا با لاد نفاق بای تقریم کون نو پیر سے بولا چنزو رو پای ورکڑی چرک بای ورکڑی و لاد بای پیوگ زمان اوستاز ما تغیش که ارطا فلانی سخوا نیتا لیا پر بغیمولیان سلام لطلم وی تتلینی مازسل اراثم وی نستاد اپو د ستال کوریته موږ راغله دا ممه تمر نظم نه زم منه مخه جوړه په دروازه راغه مطلب دا چې 25 روپای باغه ورګي دی خوینار نه مال به راځي ما نزمې نه خا مخه پځې ز امر ما ستابو را ما سر راو تدل لس بجه ګډا می غلا ورته خلم می خوړم وینال ته ما شکور کوئ دي البته په هغه زبران مو څه به وشه نو نیم ولاتي براغل نو هغه وتکریم کو څه نو شل مين ته تقریبه ولاو کو انا په پیر د حالت د دعا با او پر پنځو پې مسافر شو ما یاد دي ما قران را واخ زموږ بعد ما صورت مومن شروع کړ تقریبا دونیو 3 غنټه ما تقریر وکړ اټول د پیران رد د نظر رات بدات او دا در دا موریدان ما تا مولد تا بای مرچ خورلی دا سو پرسند راتا از ما دا استاز بان خوالی رالی که را دا سپر بلا آختم دا غبه مرگ دین پیری ما تا قیر ختم که قرآن ملاس کیونی سا راروان شو دا موریدان ما تا گوری پیرم گوری دا مخلوقم گوری استاز تمیم ایرازا منگر راروان شو استاز مکره در پسند چیز پنگ پیر حت را تا رالو پولی تا ار په پنټیر مایک ته دنه شو منځه استاد ما کوه اړو ما ته او شهريرا یو شهريرا زه قطعام مرګ له بوتل مې ما ما ودا ته جو استاد ما سره مړه ما مو ودا وې شهريرا خدای بچی هوا نجات پر کې شکر دې هوا او ته خدای بچین تا خوې د مرخه بری کولی دا تاسو کول مې کار دې دا و ته پنټیر کې کین مایک بار بینه کې مې بار به لو وی زم ما زو بینه ځما د تاجک هغه غوسه مسکول چې دړي شریری دړي مو سړي اپسپینه کې دی وجه دی او ما د دې چې کله د کې مسله پرښوا ما به صادقه دیاتې د زړه سره وروم کې دا وکی به کوي پر دې امر به ان دا پرېږي دا مسله د اهم مسلو ده زکه پدې باندې بنیاد دا کی دي یاوکور کې منښت دی د الله نه سیوا ایاکور نظری نظر دی غیر الله نو خزه طلاق کړه سړی مشرک دی او اولاد حرامي دي مال حق پر دی دا بنیا دی مساله یاوکور کې یولسمه په خایشي نو په دې استفاده پرالمو دی چې هغه سړی مشرک شه خزه په طلاق شو اولاد حرامي وير کیږي دې وجهنه په دې کې ټول صورت روان دي او تفصيل کوي دې صورت ا تاسو ورته صورت زور بهرس کې کا نظر د خلاصو بیانوم نو صورت لسه سه ده اول هي سه کې پینځه اچونی او پدې کې مقصد د صورت ځایږي د صورت کو منوان چه داواله سره اول هي سه کې صورت مقصد د صورت مقصد بیان د مسائل او یو مسله تہیما ته له باد او د مقابل دا حریمات اللہ درست بندیانو چی کم بند کری دی پزان نو دا دی غلط او الله چی کم بند کری دی نو گبند و گنائی دوان او دریو مسلا دا اللہ نظر دی درست او غیر نظر دی غلط دا دو مسل نور دا سلور مسلو بندی صورت روان دی ایا کسانو تیمانو مراد پخلے آمنو تاسو کلیمو ایمان را پورال کئ په حکم د الله عقود جمع عقد ده الله چې کوم احکام بیان کړی دي الله کا پښتانه یا زړه خلاف نو کوم غوټه چولې ده عقود عقد ته وي عقد ورته وي تاسو خدای سره غوټه واچولہ چې مون ستا باندې یو الله بس تا حکم منو نو چې تاسو غوټه واچولہ نو کا دیو جنہ کل عقد ذکر تھی کل عہد ذکر کی عہد جانبین نہیں اللہ تاسو عادہ ہو کرے کہ من بستاب اندھیان لیوں اور اللہ فقبل مومنانو کشمیر کری نوچہ تا عہد ہو کر نوچہ عسل خلاف کے سورة رات کے عاد شلم اللذین یوفونا بیعہد اللہ والا انقودنا المساق قللل الباب کم بھی انما یتذکر قللل الباب اللذین ا دور دا الله سره کړه دې په لوږ پور تا وی زو د خپل بندې نو چې نو به ته نظر دبل چاولې کې من خپل د چاولې کې ولا ان قذن تا واعده وکړل نو چې وعده دې وکړل او شو بل قول اوس ته شرګه دی هغه دا اغه ورو در ده خدا یکم شی حلال کړئ ذبیح حلال ګام حلال دي تاسو لرنګر بهيمه اوانان یو شی کوئی اضافه تام خاص دي مگر ندي حلال ها چلو سي په تاسو باندې خدا یکم بیان نه حلال دي او خدا یکم بیان کړو محرمات نوغه حرام ګنه و ما کو دا کی ګردنه او بال کې نه کړم ما کو رجولہ ما منگلامنٹ نئی ترکر اتعالا پا کنی اوش دیستا زی ارا زی ماکوی زنن جوڑ کرده لیکن جولاگان چه تانا سو دیا ماکوی دا ساسور پا ما آئی ماکوی دام زمان ماکوان دی تانا سب بیقی دا ماکوان زی را زی خواه فضل لی خیم ما کردی یا ماکوان برا کردی دی زنن ماکوان جوڑ کردی لیکن ماکوان چی زی را زی ففاد مو دی کردی جولاگانو دیر مون جلاغان برا اطلا افتانو با جرگه اوکرا یا لوکو شل گذاتم خانتا بدروپای دین دی دی برال جلاغان دی کلی د کلو برا جمع شد زمان دی کلی جولای چې مونږ مونگم جرگه کهو نو یاو بایی چه پینزلس بون کن نو بل بایی که مونگ پینزلس گذه او بایی نو سبا کن نو بل بایی چه تلس بایی نبلوی کڑنکان جبہ ما تک بلال نہیں پیو نٹوش وہ جرگوا مناگی دے میرا کیو کڑے ال دے کہ دا ما کون پھوڑے دا نو اخر تجرگوا فیصلہ نہیں دا بس جرگوا نہیں دا طالبان جرگوا اس فیصلہ نہیں شوا نو ہم چھبے یہ بس کی ہو اس خبر دلتا ہوں ما کوئی چکھ نہیں دے مناگی اکھلی ما کوئی د مناگی ما کوئی دل اکھلی ندام ما کوئی د ما قود مناغی آره توائجی ماسا نصر آدے پاکی ما قودم وحلت لکن بحیمتنان روا دی تاسولو را مگر نید روا چولو سیشی پتاسبان دے غیر محل سید سمن دغا ما اطلاع حرام دی غیر محل سید شے نہ حلالون کی دغقات غیر محلسه خبر ده د ف مرتدام از نیفین غیر محلسه دکم کوم نه میله ده نور نور میله ده دا معنا صافه شے نہ حلالون کی دغقات زګه په دې سره تاسیس را لري چې ما قبل سره متعلق کې نو تاسیس نه راځي ا تاسیس ولاد دې تاکید نه چې د کوم نه دنه نو ما قبل کلام یو اور چھت گلے کے متاسیس رائے کونو غیر محل سید حشی نحالا لنکی اخکار غیر محل سید ما قبل سرم تعلق مری کے حالے کے لیکن کزانت مستانف کلام کے نیوک کلام کے بہت حسن پیدایشی تاسیس و پیدایشی وانتن شید نحالا لنکی اخکار پاغ حال کے جمعہ حالیہ پتاس حال کے چتاس احرام ترلے حرم جمد احرام چتا حیران ترلی یقینون الله کوي هغه چې الله کوي ایمان ولو مجائز کوئی بیزتی د مقدسات د الله لا تحل موجائز کوئی ہوئی شاعر الله شاعر جمد شایرا شایرا اوه توي ما جویلت علمن لطاعتی تعالی هغه مقام کیه کې د الله بندګی کی مجائز کوئی اصروف مجایش کوي باندې خبره بد, بد عمل په مقامات مقدس او کې روام دا اچا انشاء الله تر را روان دي محسن دامنن کوي ځکه مشکین هر تر اتو نو مومنان اراده کړو چې موږ یې نپېنو پېږو او کمن شې نو نو اعلی بیزتی لا تهلو مجایش کوي ب عزتي داچا چهره دکې دا لا د ځای نو کټاله قران راځي متول اوله سره جنکې ته دا جایز نه ني هغه الله په اولي پرواي تصرف په میاشت کې اوا سرور میاشت دي ناګې خور جن کوي ولل حاجې هم جایز کوي عزت د حاجې حاجت الله تعالی د ان سر بودي ولر قلعت انام بیلوالا قلعت جمل قلادیدہ اغه ته انبیل چولری روانه کړی ده بیت الله ته بیت الله ته روانه کړی ده او ته پلاری لوتکه د تعظیم دربر عزت لپاره روان ده داونګی طالب روان ده مجاهد روان ده نو ټول دغه بیزتی کې دا د بیزتی کول د ښایې بیزتی معنا ده اغه حدیث کې راځي یو نو غلط ستر جی زماشو یعنی سمانا اغل تکریف ار کون مادر تکریف را کونی دارنگی حدیث کے رازی نبی علیہ السلام فرمائی چا اللہ با اوئی قیمت کے چی زبی مار تا زمان تپوسلی نو کرے ازوگ شرم تا مار نوڑی نوڑی نوڑی نوڑی ازنا چر شرم تا زمان امداد نوڑی نوڑی انوګه کېږي نو الله وای نه زم manne بندا وګې شو نو تا سره ولې امداد نکوه که تا هغه امداد کړې دا وجغت نی عنده متابغه ایل صحابه زمندلېونه و دا هغه هغه سره تعاون ما بدرین امداد کړو که تا دا مت اپس کړې نو زوبد اله ما بستاغه تقوض اجر تا له من عاد علی ولیاً فقد عذنتو بالحرب حدیث شریف چا چنده نیک بندس په کا بیان کړه نو الله او ما له جنگ اعلان وکړه دا به په دې نیک بند په کوه موږ نه مرو دا وینځي خو نه دا ټول دغه رسولانو اضاغه بيځې چینه دای برای شي اولیاء کرامو په څیر په پلاړه مورې نیک پته نه لګي زم ځکه دا سړی کېنه او قلائد جملہ قلادیدہ قلادا امبیر تهوی تقلید د باب نه لې تقلید سمانه د استنباط اصول دی دار چا یو د استنباط اصول دادی د ترجه چې احادیث <متحدث> په یو <متحدث> مسله مختلف رايي نو په کومه عمل کړي نو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ باغ حدیث به عمل کوم چې هغه عمل د حرمینو د مصر والو دي چې معمول دی د خلکو دزه واغله ترجیه ورکو بل حدیث په جواز و او کوم حدیث چې معمول د حرمېني ادمي سړي نه لو پاغه عمل کوم دا سبب ترجیه ده امام مالک وايي چې نن کله چې په مسله کې تو حدیث راشي دزه واوې حدیث له ترجیه ورکو او کوم چې عمل د حرمېني د مدينيوالو ده کوم امام مالک هم دا مزب ده که عمل د حرمېن له امام احمد بن نهنبل و یو مسئله که حدیث را لده یو طرف دی شل حدیث او بل طرف دی اللس نزب کسرت را تا دا غذا مذب دی بل طرف امام بونیفه دی اگوی که دی کم حدیث تایید قرآن کیوی نا حدیث را بتا دیگر کن نون قلاده من دی امام ابونیفه دا خبر اکسرتوات چولد تقرید داما من دا او دا ليمان منفرد دلیل کړي جې لکه حدیث دایې قران کې دا اصول کړي دا اصول موږ سره تواجه ول ولقواعد یغان بیل آیې چوله روان دي ان قصکون کې د بیت الله مره واګنۍ بیزت د قصکون کې د بیت الله آمین قصکون کې چلاته یې غي فضل دالانا یعنی سمانا حجا جا روان دی او پلار پاکستان کے سشے غصر خرسی ندا جایز دی آیت اے فضل ویلے دی مجھ چیوکے وطبو من فضل اللہ طالب را روان دی قرآن لے کتابون را ہو ری دی را ہو ری دی نا فضل من رب دینی سبق ام وی تجارت امو کی متاثول دی بیزی تی کوئی ضربنا ارزوانا ارزام انتیا ارزام فضل بالتجارت و رضوانا بالحاج اکلا چوتی اذا حللتم اذا خرجتم من الحرام نجائز شوطال صلو رکار فا الله اللہ لکم الاستیاد مانا دادا نانا کارو کان فاستادو فی داخل دا ففیل محضور فا اجاز اللہ لکم الاستیاد ازیوک کرام قرآن سا و ساگا استیراستا نوزی کہ امر کردے نو امر دا پار دو جو نو کار واجب شو نه نمو مانا دا سرا دیتو اوی کلام کاغا مختصر شعر در کلامی تاوی لنا کلا چی وطید حرام نا مجایز دیتا ترا اخکار جارم کسب کن کی تاوی و لا اجرمن نکم ارانکی تا ترا بغد دیوکم شنعان بغد ان صدوکم چی بنکری وی تاسود مسجد حرام نه چې زیاده و کئی تاسو مشرکانو چې کانو بنکړی وي د بیت الله نه په پغم کال د هدي بيکه اوس هغه عبادت کړو نو ته بدمکار مانایلا هغه نړی راوځي د تنه جوړا موکو انکه هغه تاسو بنکړی یی نو اوس تاسو غلبراله ته بنکړی د مدرسینه او اوس هغه د قران را وای روزه مامل ګره راځه یو ځای دې تاسو مطلب دا جو سری گناہ اوکو زیادہ اوکو نو تو زیادہ مکوا او رانکی تاثل را بغض او قوم بندوی غید را تبیت اللہ نا دیو جنہ چاہی زیادتی کری دا و تہاونو خلل بر و تقوی زننو مصری مانا کئی ارو حلوانی نقل کردے ایندادو کوئی دیو بل و لا سور کې يو بل لرا په خورو او سنت بیر توحيد او تقوا سنت معنا کوم ځای کې چې توحيد خوږي نه لاس ورکه استعانت ته يو له اعانت اعانت معنا امداد او د استعانت معنا استمداد استمداد طلب کول درا مدد م... کول او امداد لاس ورکول زګال دې ګلفاظ دې استمداد طلب را مدد کولو شي موجود نه ده اته تو مدد شي استمداد او استعانت حرام ده غير الله ده ايو دې امداد او عانت لا ور کول کفلانیا دا پونچت کا بعض مسکین په دې باندې شوبه کوي هغه په لفظ نه دی پوਆ پر په استمداد او امداد کې فرق ده لکه استعانت او عانت کې فرق ده اعانت د غیر الله جائز دے دکا دا دے دی ځکه اعانت د اسباب او تایل شي چې شی مو سره موجود دي اسباب ورسره دي الکره کلا کلم چوری کوم را کلا کتاب دې د اعانت وي ایا د استعانت موجود نه دی ازو د غن اون غارم او ربنا الرحمان المرسان رب رশিদون کې مخلوقات تا دګه یا کنه مو د یا استعانت و تعاونون لاسور کئی اوبل را تعاون لاسور کل یعنی اسواب ورکول علل بررد و خرور و توحید و تقوى او لاس و سنتا اور لاسور کئی اوبل را و خرور و شرک و بیداتا او دوان بیداتا اغازنون مصریعی تیمان شایفی تینا دعا گواری دعا قول دے مراد لدینا الہدوان او تعاون مکوی تیوبل و خرور و دیسام دوان او او ما اسم او دوان کو سورة بقرہ کے معنی کرے واقعا کہ اسم مانکان محرم الجنس او دوان مانکان محرم الحد لکا بیدت اضافی او یہ دیکھئی جا اللہ نا اللہ آسا محرمات بیانیں